13. fejezet. Amikor a vihar hetedik napján Déltájt elállt a szél, és az elvékonyodó felhőkön keresztül kénsárga túlvilági fény szitált a dühöngő tengerre, messze délkeleten a horizont szélén csak öt táncoló pontocskát tudtunk összeszámolni. Pillágul felmászott a recsegő hajladozó árbocra, ami úgy mozgott, mintha minden pillanatban ki szakadni a hajó testéből, de onnan sem látott többet a habos sörényüket önmagukba nyelő, egymásnak rontó, mély szakadékokat feltáró, majd újra hegyként magasodva a készülő hullámok részein között. Hiába volt szélcsend. A tenger ugyanúgy bömbölt, mint amióta elhagytuk az öblöt. Pilagú arcáról, kezének reménytelen legyintéséről olvastam le, hogy nem lát több hajót. Nem is mertem elhinni, hogy vége a viharnak. Vártam, hogy néhány óra múlva a szél újra kezdi váratlan, szaggatott, őrjöngő rohamait. Embereim fele eltűnt. Csak néhányról tudtuk, mikor sodorta a szél a vízbe, vagy mosta le a fedélzetről a hajót elborító hullám. A legtöbbet észrevétlenül ragadta el a mohó tenger, mert a nappalok és az éjszakák váltakozását csak alig érzékelhetően jelezte a korom feketénél kicsi világosabb, sötétszürke dél. Az orkán belemarta a hullámok gerincébe. Sűrű, sós köd rohanta a tenger felett. Fuldokoltunk benne. Szemünket vörösre marta. Kilopta a testünkből a vér éltető melegét. Már az első nap úgy éreztük, nem bírjuk tovább. Az is lehet, hogy az eltűntek közül sokan önként keresték a gyors halált, hogy a szenvedés és a halálfélelem végtelenné nyúló gyötrelmétől megszabaduljanak, mert a remény, hogy mégis túléljük, még a bárka deszkáinál is ingatagabb volt. Öt eleltűnő, majd újra felbukkanó, táncoló apró pont a sötét felhők és a fehér tarajos tenger hátán. Lehetetlen volt megállapítani, melyik kettő hiányzik. Pilagú nagykeservesen lemászott az árbócról, és görnyetten felém csúszkált a fedélzeten. Mindannyian görnyetten jártunk. Ha ugyan a helyváltoztatásnak ezt a módját, a dülöngő fedélzeten, kötéltől palánkig, a palánktól a lépcsőkorlátjáig, kapaszkodótól kapaszkodóig, járásnak lehet nevezni. A fázás, a kimerültség remegése időről időre összerántotta a testünket. Ilyenkor kezünk sem engedelmeskedett. A test önpusztító önzéssel maradék energiáját a rekeszizom görcsére pazarolta. Az ostobán szétnyíló ujjaink közül kisiklottak a tárgyak. Hiába tudtuk, hogy megragadásuktól, megtartásuktól abban a pillanatban talán az életünk függ. Jobbkaromat abba a rövid hurogba dugva, amit a palánk tövénél a hajó bordáinak végéhez erősítettem, a másikkal elkaptam a felém bugdácsoló pilagút és magamhoz szorítottam. A túlsó oldalról érkező hullám lökése mindenkit levert a lábáról, majd a sok tonnányi sós víz laposra döngölte testünket. Csak annyi levegőt hagyva nyomorult tüdönkben, hogy fulladásunk van, még a következő hullám is örömét leje. A hajó fenekéből a leszerelt vitorlával és deszkákkal eltömített lejáron keresztül is átszűrődött a jajgatás. Úgy hangzott, mint vak kutyaköjkök vinyogása. Lent soha nem tudták, mikor jön a következő hullám ökölcsapása, mindig váratlanul érte őket, és a félelmében összekapaszkodott ember mindig feljajdult tehetetlen kétségbeesésében és fájdalmában. Értelem, cél és remény rég elhagyták egykor embernek nevezhető lényüket, ütés és jajgatás, aztán újra ütés és újra jajgatás. Sem ők, sem az őrjöngő tenger nem fáradt bele a kegyetlen játékba hogy ezzel a ritmussal szabdaják részekre a vihar örökké valóságát. Ha a fedélzeten csuromvizesen és reszketve ezerszeresen nagyobb is volt a kockázat, hogy a hullámok magukkal sodornak, vagy a palánkhoz csapva összetörnek bennünket, igazat adtam a pár embernek, aki fönt maradt. Csak őt? kiáltottam pilagú fülébe. A hajós intett a fejével, megpróbált egy adagot kiköhögni a torkába reket vízből. Meg kell keresni a másik kettőt! Kék szeméből leplezetlen gyűlölet sugárzott. Itt? Olvastam le a szájáról. A hullámok felé intett, amelyek már megint készültek körbefogni a hajót, hogy rázuhanjanak. Megrázta a fejét, és tekintetében a gyűlölethez most már megvetés is társult. Pilagú, a nagy hajós aki dacolni mert esre dühével, szétforlott a sós párában, mint ahogy én sem voltam már isteni úr, csak őrült, aki nekihajtotta őket ennek a viharnak, és most új esztelenséget követel. Amikor végre túl gurru évnegyedének közepén a szélcsennek vége szakadt, átmenet nélkül olyan vihar zúdult a szigetekre, hogy az még a védett öbölből is félelmetes volt. Aztán megint pár napos szélcsend a következő viharig. Pilagu megijedt, és azt akarta, hogy maradjunk a szigeteken. A legénység és a kapitányok egy véleményen voltak vele, csak ketten, Sumuri és Én erőszakoltuk ki az indulást. Azzal érveltünk, hogy Esra idejéhez közeledve minden vihar csak még vadabb lesz az előzőnél. Aki nem jön, marad, mondtam végül, mikor a szél újra feltámadt, és a fensíkra küldött két ember azzal szaladt vissza az öbölbe, hogy a negyedik vihar sötét csíkja már felbukkant nyugaton. Mind velem jöttek. A felhő még aznap délután utolért bennünket, és hiába tudtam, hogy helyesen döntöttem, a vihar erejével együtt nőtt a lelkifurdalás. Az igazság ugyan mellettem van, de ők azt hiszik, az én makacságom miatt kell elpusztulniuk. Ezért gyűlölt meg bennünket Pilagú, és átkozta Szumurit, míg a sós tajték sűrű homályában úgy hitte, hogy vetétársának hajója is itt van mellettünk, és ezért fordult ellenem, mikor végre láthatta, Szumuri már messze van. Vagy az öt bukdácsoló pont egyikén, vagy a hullámok alatt elnyerve béltó büntetését nagyra vágyásért, de vele az örök érzéketlen nyugalomnak azt a jutalmát is, ami ellen mi még küzdünk bár testünk minden sejtje már régóta csak azt kívánja. Ha csak egymásnak nem csapta őket a hullám, és recsegve széttörő oldaldeszkáik hasadeikán beömlő víz azonnal elárasztotta a hajó belsejét, tudtam, csak fokozatosan süllyedhetnek. A ponyvával védett lejárón átszivárgó víz a legnagyobb hullám után is csak néhány vödörnyi. Ha négy ember akad, aki nem bolondult meg egészen a félelemtől, vagy csak egy, aki parancsolni tud nekik, a hajó nem telhet meg vízzel. Az öt hajóból egy éppen megnyíló hullámvölt csalóka perspektívájában egyszerre hármat is megpillantottam. Könnyedén bukdácsoltak, mozgásuk elárulta, nincs több víz a fenékben, mint nekünk. Vagy talán még annyi sem, mert különben hogyan tudtak volna ennyire megelőzni bennünket. A két eltűnt hajónak tehát itt kell lenni a közelünkben. Vagy már teljesen megteltek vízzel és elsüllyedtek, vagy csak a fedélzetük áll ki a vízből, de darabokra nem törhettek. Az úszó deszkákat észrevettük volna. Pedig megkeressük őket, Pilagú. Ha most nem tudjuk, akkor később, de először ki kell merni a hajóból a vizet, gyorsan, mielőtt újra jön a szél. A hajós bólintott. Magában bizonyára azt gondolta, ami az eltűnt hajók keresését illeti, ezen ráér velem később is vitatkozni. A hajófenékben összegyűlt víztől megszabadulni viszont sürgős, az életünk függ attól, milyen hamar végzünk vele. A sós párától rekedten rikácsolva a leponyvázott nyíláshoz terelte a fedélzeten létrengő embereket. A nap lassan nyugat felé hajlott, és csodálkozásomra egyetlen felhő sem akadt útjába. A tenger észrevehetően csendesedett. A hullámok ugyan durván lögdösték a hajót, de egyre ritkábban buktak át a fedélzeten. Lassan, mégis reménykedni kezdtem, hogy az előbb tévedtem. A szélcsend nem a ciklon magját jelentette, hanem azt, hogy valahol az oldalán hagytuk el, és akkor már nem kell rettegnünk tőle. A hajó fáradtságtól remegő izmaink újabb gyötrése árán, több mint egy kettős óráig hajlongtunk a hajófenékből felnyújtott mocskos, ammóniától bűzlő vízzel teli vödrökkel, megkönnyebbült. Fürgén kitért a hullámok támadása elől. Az emberek többsége elnyúlt a fedélzeten. Meggyőződése és kényelme szerint kiki lábára, karjára vagy derekára hurkolta az tövére erősített kötél végét. Szemük lecsukódott, és már aludtak is a hajó imbolygása ide-oda gurította elcsigázott testüket. Legszívesebben én is közéjük feküdtem volna, de a két eltűnt hajó nem hagyott nyugodni. Fölmásztam az árbolcra, Pilagu gúnyos szemmel figyelte, de hiába, a távoli öt ponton kívül egyetlen deszkát sem tudtam felfedezni. Inkább pihenj, Isteni Uram, tanácsolta nagylelkűen. Napszáltáig én örködöm, és ha látok valamit, fölkeltelek. Csalódásom láthatóan jobb kedvre hangolta, és ezért most én gyűlöltem. Annyira ajasnak azonban nem tarthattam, hogy bajtársait veszni hagyja, ha mégis meglátja valamelyik roncsot. Lefeküdtem a palánk tövében. Amikor fölrázott, úgy éreztem, hogy csak egy percre hunytam be a szemem de a nap már majdnem a tengert súrolta. Narancs-vörös fényében a hullámok sötét kéken villóztak. Mit látsz, Pilagu? Vitorlát bontottak, Isteni Uram! Micsoda? Kábult voltam az alvástól, csak ekkor vettem észre, hogy a szél föltámadt. Nem egy új vihar hírnöke volt. Egyenletesen fújt északnyugatról, éppen a legalkalmasabb erővel, hogy megtöltse a vitorlát, és a hajó újra kormányozható legyen, ne forgassák kényük kedvük szerint a hullámok. A palánknak támaszkodva bámultam előre. A pontokat elnyelte már a keletről előre lopakodó alkonyat. Helyükön öt fehér pillangó szárnya remegett a sötét tenger fölött. Pilagú majdnem táncolt örömében, miközben az embereit költögette. Ébredjetek! Itt a szél! Föl a vitorlával és repülünk! Ébredj már, te nanú rivadéka, majd otthon alhatsz eleget, megtömöd a bendődet friss birkahússal, jó borocskát iszol rá, és aztán alhatsz akár a tavaszünnepig. Tíz nap, és befordulunk a kikötőbe, a babád ott vár a parton. Mit mondtam, tíz nap? Eh, éjjel is hajózunk, a hatodik estén már ölelhetheted. Az emberek bambán nézték a közöttük ugráló pilagut, aztán véreres szemük felcsillant. Kegyetlen dolog volt megölnöm ezt a nagy örömet. Talán ez volt a legkegyetlenebb között amit valaha is tettem velük, mégsem lehetett másként. Valahol, néhány kilométerre tőlünk, itt van a két süllyedő bárka. Az öt hajó közül egyik sem fordul visszaértük. Lementem a hajó fenékbe. Az összekötözött íjakat már indulás előtt gondosan a legmagasabb polcra rakták, hogy a nedvesség minél kevésbé érje őket. Kirángattam közülük az aránylag legszárazabbat, a húrja ennek is gyalázatosan lógott, mikor a veszőt ráillesztettem. A veszőkkel teli tegezt a nyagamba akasztottam. Mikor fölértem a fedélzetre, két ember már az árboc tetején kuporgott. A Vitorla és a kötélzet teleszívta magát vízzel, nehezen boldogultak vele. Megálltam a lejáróban, így a hátam valamennyire védve maradt, és megpróbáltam túlkiabálni a parancsokat üvöltő Pilagut. Csak annyira húzzátok fel, hogy a hajó szél ellen tudjon fordulni. Pilagú, erezd le a kormánylapátot, és fordíts szél ellen a hajót. Aki nem engedelmeskedik, lelövöm. Érted, pilagú? Menj a kormánylapáthoz! és ha a hajó csak egy evezőnyit is fordul a szél alá, elsőnek a tetorkod veremát verem át a nyillal. Az emberek közt pilagú volt az egyetlen, aki Javanába érkezésem óta ismert, de a hosszú csónakos vademberekkel vívott harcot leszámítva még ő sem látott soha a kezemben fegyvert. Talán akkor sem lepődtek volna meg jobban, ha... Helyettem a tengert venépesítő szellem alakok egyike bukkan fel a lejáróban. A köteleket bogozó kezek megmerevettek, a szemük kerekre nyílt. Nem gondoltam, hogy ilyen egyszerű lesz a dolgom, és ez elszomorított, mert újra csak azt bizonyította, hogy még bennük is, akik mazu uralmára ismét csak pillagot leszámítva már nem is emlékezhettek, milyen mélységesen él az erőszak, a fenyegetve parancsolás tisztelete. Megyek, Isteni Uram, mondta pilagú elsőnek, és görnyed háttal már indult is. A köteleken a kezek újra megelevenedtek. Szomorú, könnyű győzelem ostoba embereken. Az íjat a fedélzetre dobtam. Ketten is ugrottak érte, de nem azért, hogy ellenem az őrült parancsoló ellen fordítsák, hanem hogy a helyére tegyék. Tudták, nem tűrök rendetlenséget a hajón. Hátramentem pilagúhoz, néztem, hogyan rögzíti a kormánylapátot, aztán megfordultam. Az öt pillangó most mögöttünk táncolt, a fehér foltok gyorsan kisebbettek. Szumúri is ott van közöttük, mondtam Pilagunak. Nélküle nem mernének teljes vitorlával nekivágni az éjszakának. Igen, Isten úram, morogta Pilagú. Nem nézett föl, a kötélcsomóját rángatta. És ha te itt valahol, úgy, hogy a palánk már befolyik a víz? Ha a tengeristen úgy akarja... Ez a hajós sorsa. Jó ideig megátalkodottan merett a csomóra. Végül mégis fölnézett, és láthatta, hogyan tűnik el az utolsó virtorla az éjszaka kibomló szárnya alatt.